«А души вбыти не может. Але бейтеся більше того, кто может и душу, и тело вам занапастити в гієні. Дмитро ледь помітно усміхнувся и кивнув головою. «У меня такое ощущение, Василю, что это наша вторая встреча на земле, что мы когда-то знали друг друга». «Нет-нет, я не об реинкарнации говорю. Я в это не верю. Я говорю о наших предках, корнях. Верю, что еще и третья будет, — инпиня очи до неба, — там, в небесных теремах. Мы все гонимые за правду, и все жаждем ее, и все трое страждущие». Обнялися із глібом. Коли поїзд рушив і, проводжаючи рушили до вагона ослід за Василем, тягнучи вантажі, він таки по-справжньому відчув дискомфорт. Куди це все подіти і хто дозволить вести таку кількість вантажу? І що він робитиме на вокзалі? Провідниця визвірилася на Василя. Фермер вручив її ящик. «Это вам». Яблоки, грічіха. Вона раптово вмовкла і розгублено закліпала очима. Махнула рукою і виставила червоного прапорця. Чоловіки позатягували все до вагону і повистрибували на перон. «Позвоні!» – попросив Гліб. Василь мовчки кивнув головою. Поїзд поволі рушив. Йому ще довго махали у слід. Світилося радісне Дмитрове, бліде, мученицьке лице. Василь позаносив гостинці до купи і довго стояв коло вікна, дивився на осінні краєвиди і гамував свої почуття. Їх було так багато, і такі вони здавалися суперечливі, що їм тісно було в одному серці. Ця зустріч, переповнена щирістю і теплом, схвилювала його. Мов би торкнувся чистого, незайманого джерела. Ще вчора гадав, що на цій землі суцільне болото, а воно виявилося чистим джерелом. Є в цього народу справжнє золоте зерно, до якого не добралася люта моровиця імперської гордині і варварської уседозволеності. Вони чітко знають, хто є хто. Це з великої пошани і любові до Дмитра ці люди влаштували таку зустріч. Нараз пригадав Сергієве весілля, колючі погляди своїх земляків і ті злі репліки, які вони кидали на його адресу і інших вчорашніх пультв'язнів. Він зітхнув і сам собі заперечив. Не все і в нас понищено. Ще так багато є чистих і світлих людей. Виродження падає, як радіація плямами, і закон цього неосягненний. За вікном сіявся дрібний осінній дощ. Палали дуби, клени, Червоніли якісь кущі на узліссі. Дощ, гасирки, пожарища, а осінь підпалювала їх, і вони все яріли і яріли. Василь прокинувся, ледь благословлявся на світ. У відчинену квартирку текла прохолода. Десь зовсім поруч могутньо й натужно дихала ріка. Знову розвеснилося. По обидва боки Дніпра кучерявилися верби, кущі. Небо яснішало. Невдовзі з приймача донеслися звуки українського гімну. Василь несподівано для себе вистромчився. Перші часи, коли чув ці звуки вранці, здавалося, серце не витримає тих почуттів. Не вірив, що дожив і почув, і вийшов на вершину мрії, якою лише марив та снив. А виявилося, вона примарна. Не міг уявити, що саме ось так буде знесилено і знеславлено Україну. Вона вкотре, як та бранка, довго втікала з полону, і вже коли ступила за рідні ворота, Її пограбували, побили і збезчестили рідні сини, ті, до кого вона так мученицьки бігла. Сини зачаті від поневолювачів, що самі давно відійшли, а ненавість до краю, у який ступили, щоб нищити його і грабувати, полишили. Сини зрощені у комуно-більшовицькому віварії. Усі веселеві мрії, як ненароджені діти, блукали неприкаяно по світах. Дивився на себе вчорашнього, як на безнадійного наївного романтика. Адже це він перед референдумом їздив по центральній Україні, Донбасі, виступав на шахтах, у робітничих колективах і клятвено запевняв людей, що після проголошення незалежності Україна через рік-два не знатиме, куди подіти свої багатства. Адже їй більше не грабуватиме ненаситна імперія, воєнний монстр. Щиро вірив, що національний військ на очах усіх перетвориться не просто у повну гарбу, а у валку. На нього ж напали зі всіх боків дрібні мародери. Кишенькові злодії і злочинці-професіонали, спадкові конокради, розтягли усе з нього, скотили згори, і він завис над прірвою. Ті, хто прибіг пізніше, розбирають вже і воза. Вціліло хіба що колесо, дишло та ще батіг. Після того, як він відмовився від запропонованих йому щедрот, нової великої квартири, машини, поїздки за кордон з місією посла, хмари навколо нього погустішали. Мав незаперечні дані, підтверджені документами, набагатьох санованих злодіїв, що виголошують з трибуни полки промови в захист знедоленого народу. Вони густо зібралися в сесійній залі, як жабуриння у непроточній водоймі. Василь часто спостерігав за кожним із них і прагнув зрозуміти, що відчуває людина, яка так жорстоко обікрала народ, перетворивши його життя на жебрацьке існування. На багатьох лицях під пихою бачив усе ж острах та злодійкуватий блиск в очах. Заброда спішно відводить очі, а інколи зупиняє на Василеві важкий свинцевий погляд. Тоді здавалося, що він дослівно читав його думки. «Ти у мене вкрав онука. Я сім літ любив зовсім чужу мені дитину, сина мого ідейного ворога». Коли Василь палав гнівом на трибуні, і говорив про високопоставлених злодіїв, державну мафію, Владлен Федотович розглядав його з цинічним спокоєм. Мовляв, і що ти мені зробиш? Ну, погаласуєш, та й годі. Забродаж молодший піднявся на один з найвищих щаблів державної мафії. Повернувся за кордону і спішно кинувся ловити рибку в каламутній воді. Закидав не вудку, а величезні сіті, новітній київський князь, що заправляє партійними грошима, скинувши обладунки дипломата, швидко приміряв костюм директора приватної фірми, який він невдовзі поміняв на вишуканий і розкішний крупного бізнесмена. Через його руки. Тече за кордон нафта, метал, газ, а назад долари, що пролипають до його рук, і людей його клану. Володимир Заброда відкрив рахунки у зарубіжних банках. Василь мав і на нього дані. Володимир ненавидів його нині більше, ніж колись, коли Марія у вісні крізь хлип кликала «Василю, Василечку». Мстив Святненкові здаля. Кожен його крок був на контролі. Прослуховувалася квартира, як і колись. Ніхто не знав про те, що вони збиралися їхати на весілля, а все було організовано. І група вбивць, і вантажна машина без номерів, і бездіяльна районна міліція, яка так і не зупинила втікачів. Партноменклатура міцно і надійно стояла коло державного керма і вела національний корабель, як п'яна, на рифи, скелі, сподіваючись, що розіб'є його остаточно, встигнувши перед тим вивантажити з нього все добро і втекти на моторних човнах, спостерігаючи вже здаля, як він буде ховатися під хвилі. Від низів до верхів вчорашня ієрархія. Ляшов перелетів до Києва і запустив обидві руки у державну скарбницю. Дива творила найновіша українська історія. Партія і його підштовхнула обіруч триматися державного керма вже у суверенній Україні, і він поводився, як новітній владика. Голосувало за блок комуністів, боячись погроз голів колгоспів не виорати городу, не дати палива, комбікорму. Страх перед ляшками, забродами породив у народі параліч духу. Чи ти Україну впилася? Чи відбідь своїх Смертельно втомилася, що не можеш відрізнити чорного від білого. Живеш і досі в страсі, байдужості, шануєш своїх ошуканців, злодіїв та негідників і зневажаєш своїх рятівників, женеш їх геть та проклинаєш. Василь звів очі до неба. Воно яснішало і яснішало. Чи ж в ім'я ось такої волі ми страждали, Щоб нею скористалися заброди, ляшки, Усе те болото, що так ненавидить Україну? Василь знову ліг поруч Марії, Відчув тепло її тіла, Торкнувся губами її волосся, Вдихнув його запах. Ось де доля не обійшла його, Знав, що на всій планеті немає жінки, яка б отак відчувала його, що отак вросла в його серце кров, нерви. Вона пригорнулася до нього і прошепотіла. «Вітаю тебе, рідний, із днем народження. Я люблю тебе». Вона відшукала його губи. Василь поцілував її спрагло і ніжно. Час не остудив його почуттів, і кожен доторк хвилював, як і колись. Повертав собі борг за ті роки, коли кликав Марію, лежачи на нарах, стискав їх і схлипував у вісні. «Моя єдина на всі світи і галактики», – проказав тихо. «Мені інколи здається, що ти наснилася». І що хтось відбере тебе в мене? Лише смерть, Марія підхопилася. У мене багато роботи. Сьогодні у нас буде повна хата людей. Треба щось приготувати. Телефоний дзвінок підняв Василя, почув у слухавці теплий тихий голос і безмежно зрадів то був отець Василій. Вітаю вас, брате. Нехай Господь допомагає вам долати усі земні випробування. Веде вас лише вузькою дорогою, і нехай спасенною буде ваша душа. Ангел-охоронитель, нехай ні на мить не залишає вас. Спасибі, як ви там, Борюся поле битви змінилося, але вороги ті ж, лише в масках